qaldıq və deyirik inşallah onların usulları barəsində danışacağıq. Və ümumiyyətlə ən birinci murciyələr ki, yəni meydanə gəldilər, yəni onlar düzdür, yəni bu günkü gündə yəni 60 murciyələrin onlar Yəni, çox delənsiz, yəni, şiddəsli rəylərdə deyildilər. Çünki onlar, e, necə dilə, murciyyətli füqahacı dilərimiz, onlar, e, görsən ki, o bir murciyyələrdən biraz aşağıdılar və murciyyətli cəhmiyyələr isə və başqalı mühəntəzlərsə, bunların ircəsi isə tamamilə, yəni, beşbətərdir, tamamilə də yəni, azılmış bir hala gəlib çıxıb. Və murciyyələrin fülüqələri isə, Əsas onların demək olar ki, xataları isə əsasda iman varlığında idi. Çünki, yəni Əhlüsünniyə görə iman, yəni dillə demək, dillə demək, qəlblə təsdiq etmək və əməllə, belən üzrənde hərəkət deməkdir. Yəni bu Əhlüsünnələrin yəni iman haqqında verdiyi tərifdir. Və həmçində Əhlüsünnələ bəzilərində onlar e, bu tərifi qısa olaraq belə deymişləşir əl-imana qorun və əməl iman, qorun, danışıq bir də əməldir düz burada əməl e, artıq orada qəlbin təsirini burada qeyd eləməmişir ona verə müəllif e, müəllif yəni sələf alimləri əgər sələflərdən bu tərifi imanın təni bu cür deyiblərsə onda onlar e, əməlin içinə, Qəlbin əməli, bir də cavar elərin əməli. İki əməli ora daxil edibək. Çünki qəlbin əməli onun təşriqidir. Və cavar elərin əməli isə, onun əməli etməkdir. Və əgər bidət əhli edilərsə, onların sözü də bidət əhlinə çönülür. Aydındır. Bana görsən ki, əhlüsünən tərifə odur ki, əli qolun, və billişən, patasiqın bilqəl və əməli bilcəvarə, amma murcələrdə isə onlarda iman isə yəni qəlbin təsdiqidir, qəlbin təsdiqidir. Və düzdür, bu ən birinci yəni murcələrin, eee, murcələrin yəni iddiaları idi. Ondan sonra isə onlar axı tədricən yəni azınlığa tərəf getdilər və onlar yəni, imanı tamamilə, yəni əməli tamamilə imana daxil eləmədilər. Bunlar deməli imanı ayrı bir şey, əməli ayrı bir şey elədilər və bu tədricən görsən ki, onlarda da azınlıqlar getdi və gördün ki, artıq yəni murciəətil cəhm eləcəylər və iddia edil elədilər ki, artıq insan özü öz, -öz felinin yaradıcısıdır və bunlara murciəətil e, qədəri elə və görsən ki, və murciəətil cibriy ilə var ehtimalı ki, yəni insanın e, yəni, o artıq cibriy ilə murciələr yəni, bir-birinə qarşı və görsən ki, yəni getdi yəni azınlıq azınlığa gəlib çıxdı. Mənim üçün bunlar, yəni bəzi amellərinə görə də xavaz və kimi, yəni Bunlar iddia etdilər şey, yəni onların bəzi, yəni etiqad azınlıqları da ki, onlar məsələn dedilər ki, imam, imamlıq vacib deyil, çünki əgər imamlıq vacib deyilsə, ham bilər ki, yəni şəriətdə, yəni xəlfən imamın olmağı vacibdir və bu də ə, bəzi, yəni fitnəhli də bunlardan da istifadə edirlər və ancaq bu murciə eləşidilər ki, iman vacib deyil, əgər iman var, ə, ə, ə, əgər imama ehtiyac olsa, şərtdir ki, Qureşdən olsun. Yəni şərtdir ki, Qurayshdan olsun. Ham sədzişi şey, məşhur, yəni 12 imam haqqında hədis var ki, demişdir ki, yəni mənim ümmətimdə yəni 12 rəhbər, 12 imam olmaz, hamısı da kurəşdən olan kimi. Yani bu da onu göstərir ki, yəni imam var, yani olmaz. imamı seçəndə üstünlüklər yəni o cür verilməlidir. Və həmin onların, yəni bəzi etiqadlarına görə görsən onlar artıq yəni mürtəzilələdə, mürtəzilələdə digərləri oxşadılar və bəziləri də onların, yəni öz etiqadlarına görə artıq yəni cəhmilələdə bənzədilər, yəni oldular onlar, onlar e, murciələ cəhmilələ murciələri. Və onlar da dedilər ki, yəni, Allah Subhanahu kifr eləmək, Allah subhanahu cahillik deməkdir. Yəni, bu da görsən ki, vitəndə yəni azınlığa gətirib çıxardı. Donlar hədiyyə elədilər ki, yəni imanla heç bir yəni küfr ona toxunmaz. Əgər insanın qəlbində iman varsa, e, küfür ona zələr verməz. Çünki küfrün iman yəni bir yerdə cam olunmaz. Və insanın iman e, iman etsə heç bir günahlarla təhsil eləməz. Yəni nə qədər günah etsə də o insan artıq yəni imanı kamil olan insan sayılır. Çünki onların etiqadına görə insan e, iman yəni hissələrə bir iman, yəni bir şey sayılır. Və onların bəzilərində bəzi mucəllər yəni də, yəni Muətəzilələr bənzər, onlar qədəri, diş qədəri inkar edirdilər. Və bu dəiqlən də çox azınlığa gəlib çıxdı. Və gəlib baxsa görsə, yəni iman barəsində, yəni yəni birinci qəvld odur ki, iman qəlblə və dillə, bir də cevahirlənən olur. Və bu qəvldə həm əhlisünnə burədədir, həm xavaricdən, bəzən həmçində Muətəzilələrdən. Amma iman təkcə təhsir, qəlblə təsdiqlənir. ولا يديشه نجي iman, yəni dillə demək və qəlblə təsdiqləməsi, bu isə murciələrin fərqiləri buraydı. Elə bu da ki, Abu Hanifa, Əhməd ibn Süleyman, Abu Yusuf, yəni bu üçü insanlar, yəni hansı ki onlar murciət il fuqaha, yəni bölməsinə aiddilər, onlar bu ideyalar var ki, yani iman dillə demək və qəlblə də təsdiqdir. Yəni onlar imanı əməli imana aid eləməzdilər. Ancaq bunala yanaşı, bunla da yanaşı, yəni yani bunların ircəsi başqalardan yüngül. Niyə görə? Çünki bunlar imanı, imanı İmanı, ə, əməli imanın şəhətlərindən saymasalar da, ancaq onlar deyilər ki, əməl olunmalıdır və əməl eləməyəndən müəmminlərdən sayılmaz. Yəni, baxmayaraq ki, yəni, bir rəydə bu rəydədirlər, ancaq o bir rəydəyə əhlüsünə müvafiqlər ki, yəni, iman höşməli olmalıdır, eləməlidir. Yəni, iman eləməzsə, onun imanı da əməl olmazsa, onun imanıdır ona heç bir fayda verilməz. Həmçində imanın e, qəlblə deməsi, e, qəlblə təsdiqi və dillə deyilməsi də İbn Kulləbin, yəni Əqlidəs İbn Kullab da, yəni bu əqidədə əməlin e, imanın isə dillə deyilməsi və qəlbən təsdiq olunmaqla da əməllə, əməldə tətbiq olunması, bu isə Qassaniyələrin e, əqidələridir. Həmçində bu e, başqa, yəni məhcə olan firqə var ki, onlar da yəni bu rəydədilər, yəni iman, yəni e, qəlblə deyilir ə e, dinlən deyilir və gəl, əmələn əməl olan. Yəni qəlbi və yəni onlar imana aid eləmirlər. Və imanın təkcə qəlblən təsdiqi isə bunu atıq cəhmiyələr, e, mürciyələr, salihiyələr, əşəriyələr bidə məhrudiyələr. Yəni başqədə də deyirlər yəni iman e, təkcə yəni qəlblə, yəni təsdiqdir. Necə? Yox, dəlilləri var. Onların da yəni, mürciyələr ümumi dəlilləri var. Yəni Yox, yəni yox, dəlil ondadır ki, yəni hamını yəni, inşallah dəlillərə gəldikdə aydınlaşarız. Və bəziləri isə deyir ki, e, yəni qurlanma eləsi ki, iman təkcə dillə yəni deyilməşidir. Yəni gälmən təsdiq olunmasa da, əməllərlə əməllərlə də təsdiq olunmasa, təkcə dillə demək bu da bir artıq imandır. Bu da artıq yəni kəramiyələrin deyilməsidir. Və onların yəni dəlillərinə gəldikdə isə e, en kısımları. Yani onların kısımlarına geldiği de ise yəni murciələr, murciələr qisimlərə bölünür. Hansı ki bunu yəni sirqa, yəni firqa alimləri, yəni bu bölmə, bunları yəni qisimlərə bölürlər və ən birinci qisimlərdə onlarda murciətil sünnədir. Yəni sünnənin əhlisü ilə murciələr dişi. Bunlar da yəni Əbu Hanifa, Əhməd ibn Süleyman, Əbu Yusif bunların yəni onların yollarında gedənlər, bunlar murciət el, yəni sünnə adlanırlar çünki onlar yəni tamamilə sünnəyə muvafiqdirlər. Sadəcə bir məsələdə onlar yəni deyirlər ki, iman dinlə deməyə gəlmən təsdiqdir. Ancaq onlar əmələ daxil eləmirlər. Düzü bunların da özlərinə yəni, dəlləri var inşallah. Yəni dəllər qismində yəni, gələcək. Və ikinci e, qismləri isə mürciyyətli cibriyyələrdir ki, bunlar da yəni cəhmiyyələr da onların dalında gedənlər, arxasında gedənlər isə yəni, bu qismu adı olunurlar. Və üçüncü qismdə isə mürciyyətli qədəriyyələrdir hansı ki, onlar e, qeyləni eləyirlər. Adnanınla ki, onlar da qeylən ədəmək üçün yəni, davamsılardır. Yəni, onlar yəni, mürciə ilə yəni, ki, onlar qədəri inkar eləyirlər. Bu mürciələr yəni, qədəri inkar eləyirlər. Hansı ki, onlar iddia eləyirlər ki, insan özü-öz feylin yaradır. Və 5-ci də 4-ci də onların mürciətul xalisədir ki, hansı ki, onlar Ə, onların şairləri barəsindəsə, yəni əhli sünnə alimləri ediblər. Çünki, yəni, bu ümumiyyətlə bu şirigələr, yəni görürsən ki, həqiqətən də çoxdur. Niyə görə? Çünki orada o batili gedən, hər bir batil bir-birinə ziddiyyətə gəldisə, gör yəni, biri-birinin rəyinə düzəlməsə, bu artıq özünün, yəni yeni firqəsini yaradır. Nə deməkdir? Məsələn, biz sufilərdən gəlib çıxanda və deyilir ki, sufiliz məzhebində, yəni tariqələr çoxdur. Düzü sufili ümumi məzheb kimidir da bunlarda tariqalar var. Məsələn, tayiqatı şeyx fulan, tayiqatı şeyx fulan və digər hər şeyxin özü yolu var. Mən e, yolu var, yəni bu sufilikdə. Və hər bir o tariqada hər bir yolu gedənlər də yəni özlərini o biri yollardan üstün sayırlar. Yəni deyirlər ki, bunların getdikləri bu yol, yəni başqalarının getdiyi yollardan yəni qatqız -qat üstündür. Və bu da görürsən ki, e, və bu cəh Murcələnə firqəsi beləncidir ki, onlar da, yəni firqələrin, yəni e, xalis murcələr hansıqonlar, yəni iman əməldən tamamilə uzaq eləyirlər. Hansıqonlar iddia eləyirlər ki, ki e, iman qəlbdə varsa, ona heç bir, əməl, e, heç bir günah təsir elmir və bunların bu cür firqələri də, yəni çoxdur. Esmiş, və onların arxasında namazın olması olmaz. Yox, onların arasında namaz qılınır. Yo bidət əhli deyəndə, yəni Əhməd yani, ibn Həmbedi dəşi, bidət əhli ümumiyyətlə qişimləri var. Yəni, elə bidət var, dindən çıxardır, elə bidət var, dindən çıxarmır. Əgər o dindən çıxardan bidət deyilsə, yəni dindən çıxarmırsa, onun arasında namaz qılmaq olar və namazda səhildir. Yox, əgər, dindən çıxaran bidətdirsə, dindən çıxaran bidətsə və əgər orada meçid bidənətsə, imamın dağında cümə qılınır, cümə qılınır və niyə görüb kütmə olmasınca və sonra deyil, evdə gelib cüməsinin zöhrün qılır, tərzən zöhrün qılır. Əgər o bidət dini, e, onun bidəti dindən çıxarırsa Yox ə, dindən çıxarmırsa Həmçində dəvətçi də deyil Çünki bidətdə növləri var Bidətçi var ki, dəvətçidir Bidətçi var, dəvətçi deyil Əgər dəvətçi deyilsə Deməli, o bidət onun özündədir, aydındır Və onun özündə sən də onu araşdırmırsan Öyrənmirsən ki, bu nə bidət edir, nəyini nə, nə, nə. Sənin zahirə nədir onda Salamatçılığı, düzü, gedir, baxın, nam Ayə BD və BD-ni dinləndən çıxarsa, onunların arxasında yani namaz üzü deyir. Bəlkə fitnə olursa, insan namaz kılır ve və evdə gəlir və yani özünü təməlləyir. Küfrdan bir şey yoxdur. Yani. İki vuratı kafirlikdir, yəni. Gündən <gülüyor> çıxaraq O ayda məsələdir, ayda qardaş bir dətdən sual verdim. Və 6-cı qismlərdə bunların, demək olar ki, Murciyyətül Karramiyyələrdə şansın onlar Muhammed ibn Karramın, yəni arxasınca gedənlərdir və e, 7-ci onlar Murciyyətül Xavarizdir şansın ki, onlar e, bəzi əqdələrinə görə isə e, həmçində onlar əşşərlərdən də salirlər, Çünki bu xavacların firqəsində, yəni əşarilərlə qarışdırılırlar və onların da bu murciətil xavaclar onları də murciətül əşəri adlandırırlar. bu firqələr murciətin qismləridir, cansız şey bunu, yəni firaq aləmləri Yəni bunlar bu qisimlərə aid elib. Ancaq onların dəlillərinə gəlib çıxdıqda isə vəşək yoxdur ki, yəni bu gündə, dünəndə, yəni keçəcəyində də ixtilaflar ümumiyyətlə dəlillər üzərində olur. İxtilaflar dəlillər olur və və dəlillərin də ümumiyyətlə iki halı olur ya o elədiyi dəlil ya onun e, istilad elədiyi dəlil yəni gətirir dəlil ya zəifdir yəni, bu da biz bilirik ki Quran və sünədən götürülür yəni əgər e, Quran-a ziddirsə və hatta ki başqa-başqa halları varsa hədisin hökmü tətbiq olur onun adı onun dəlili qutarır yəni o istilad elədiyi dəlil ya qonda mal deyildi, qutar, bitdi getdi. Əgər ayət isə, ayət isə, ayənin təfsirinə baxılır, düzdür, düzdür. Buna da bitir gedir. Və ikinci istilaların ikisini də dəlili yoğudu odur ki, onun gətirdiyi dəlil düzgündür, ancaq onun istifadə etdiyi düzgün düzgün deyil. Görürsən ki, onlar Hal olsun məsələdə, yəni əhlüsü ilə gətirib dəlil gətirlər, ancaq dəlil düzgün olsa da ondan istidlal düzə, yəni dəlildən düzgün istidlal eləyə bilmirlər. Bu baxımdan da görülür ki, yəni həmən o murciələr bu cür dəlillər ətrafında, yəni hərəkət etməklərinə yanaşı, görürsən ki, yəni murciələr ümiyyətlə əməllər etməkdə ən təmbär, yəni firqələrdir. Hansı ki, məsəl, Peygamber peyğəmbər ham xavaj dərbesindir ki, onların namazdan namaz qılmaqlarında, alınları, dizləri artıq, yəni necə deyirlər, e, izlər qalır ibadət yerlərində. Niyə görə? Çünki onlar o qədər çox əməllər ediblər. Həmçinin onlar hafizlər onlar idi, yəni çoxlu Quran oxuyanlar idi. Baxmayaraq ki, onların oxuduqları, yəni hulqumdan yuxarı qalxmasıdır. Acaba bu murciə firqəsi isə, yəni olan dəlilləri, yəni üstün sayara, onlar yəni ibadətdə e, başqa ibadət olan əməllərdə ən tənbə belə yəni, insanlar. Niyə görə? Çünki onlar, yəni əməli imandan saymırdılar. Yəni onlar üçün yetərdi. Yəni biz əməl çünki Peyğəmbər (s.ə.s) bir gün yəni, qədər hədsini danışanda və dedi ki, dedi ki, yəni hər bir insan, hər bir insan nəyini və e, qiyamətə qədər nə olacaq, nə olacaq, olacaq hara cənnət də cəhannam artıq bəllidir və ondan Əmir Ömər adını yaraşa, və limə Dedi, ya Rasulullah, onun da əməl görə lazımdır? Əgər Allah s.ə. mənə qədər yazırsa, mən cənnət deyəm, cəhnin, mən niyə görə əməl edirəm? Ona dedir ki, əməli fulün müyəssarını məhul qələ. Dedi, əməl edin ki, mənə yazırsa, o da ona gedib, yani, qədərinə gedib. Onda əməl rədiyən buradan başa düşdü və dedi, idən nəşişləyi. Bizonda dil işədiləni əməllərimizi işədiləni əməllərimizi yaxşılaşdırıq, çoğalaşdır. Çünki o bildi ki, yəni əməllə insan ki, öz öz qaydəyinə çatır. Amma bu murciələr isə, bunciələr isə artıq yəni əməli imana saymadıqlarından, yəni iman onlarda təkcə gəlmə ilə təsdiq ola, dinlə yetər, hansı əməl olmasa və tərizən görsən əməlləri tərk eləyirlər və görürsən ki, araq da etsirlər, zina zinada edirlər, başqa günahlar da edirlər. Niyə görək? Çünki iman var. İman var və o günahlarda onlara təsirləyir və bumad onlar, yəni firqələr çərçivəsində, ən yəni, az, yəni ibadətlərinə yəni, suflərə bahana xavaçdan başqa, yəni firqələyə bahana görürsən ki, ən az, ən təmbel, ən çox az ibadət edən, yəni firqələdə olan bu murcələn firqələrdir. Və onların dəlilləri də, yəni Quran və sünnədəndir. Və Qurandan onların dəlillərindən biri budur ki, Allah sön deyir ki, innal la yaqfirun yushka bihi və yaqfur ma dun Bir Allah Subhanahu taala şirki bağışlamaz <coughs> və şirkdən xırdolan, <coughs> şirkdən aşağı olan günahları bağışlar. Yəni hədisin ayənin zahiri nədir? Ayənin zahiri odur ki İnsan şirk eləməsin, nə istəsəsə bağışlanacaq. Bəli, Bəl, ayəd elə belənsi də, də, budur ki, Allah Subhanahu taala, yəni şirkdən başqa qiyamət günü çəli günahı bağışlayacaq. Yəni şirk əhlidir ki, onlarla yəni, əbədi cəhənnəmdə qalacaq. Kafirlə də cəhənnəmdə əbədi cəhənnəmdə qalacaq. Ancaq Əhli Sünnə ittihadına yəni böyük günah sahibləri, böyük günah sahibi, əgər tövbə etdim ölərlərsə, onlar qiyamət günü Allah Allah'ın ixtiyarı altında, istəsə bağışlayar, istəsə əzab verir. Ancaq bu dəlil düzdür. Ancaq dəlil istilad eləməkləri düzir. Niyə görə? Çünki bunun ona aidəti yoxdur. Yəni, bu əhədi, bu ayə, başqa ayələr, ondan sonra başqa əhədisə, onlar hamısı bir yerə cəm olunur və o ispat olunur ki, insanın imanının kamil olmasının etəri hökmən əmərlər lazım ki, bunu Quran və sünədə olan dəllər bunu göstərir. Yəni, Peyğambər s.ə.v <coughs> O zəngən yani, də ki, vəzifənin cəbəli, yəni Yəmənə dəvətə göndərən nə dedi onlara? Dedi ki, əvvəl mətə təkun tədullu milə əşhadu an la ilaha onların çağırdığı şeyini nə olmalıdı? La kəlməsi. Əli onlar sənə buna təslim olsalar, tabi olsa sonra nədir? Deməkdir təhkirlə çıxk et. Onlara başasalar ki, Allah sonrada onlara gündəli 5 namaz əmri eləyib. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, o belənsiydi, bu da belənsiydi. Əli birincisən bu idisə, sonra ona tabi olan sonra, ondan sonra gəlir şəhadət gəlir. İkinci ailəsə, onların yəl, dərlərindən biri odur ki, <coughs> Allah sonrada buyurur ki, Qul yəibədiyəlləzini əsrafu alə ənfusim lətəqnatum min rəhmət illə İnnə Allah yaxfırı zunubə cəmiyyə İnnə huval qafur rəhim Yəni onlar, Allah səhəni ki O qulların şansıları ki Yəni özlərində, yəni çoxlu günahlar elədirlər Yəni ki, baxmadan, eləmədən Səhəl sonra günahlar elədirlər bunlar onlar artıq necə deyirlər ə, Özlərindən hal, şeydən ə, Artıq özlərindən elə bir halə gəlib çıxırlar ki Özlərinin Bağışlamamağın iddia edirlər Yəni ki, elə bir ki, qəlbi sınırlar kimi Allahın rəhmətindən ümidlər üzmüşlər Kimidirlər ki, yəni Allah məni Bağışlamayacaq, mən onu eləmişəm, bunu eləmişəm Allah məni bağışlamayacaq Və ki, onları o kəsdir edirlər ki Allah Subhanahu taala rəhmətən üzünüzü döndərməyin. Həqiqətən də Allah Subhanahu günahların hamısını bağışlayandır. Həqiqətən də bağışlayan və rəhm Və həqiqətən də ayə şahidə. Ayə görsən ki, Quran-Kərimdəndir və həqiqətən də ki, istilalla düzücü həqiqətən də Allahın günahları bağışlayandır. Aydındır? Və birinci ayə ikinci ayə arasında fərq güncəmləndə görsən ki, bəli. Burada günahlar, eyni günahlardır, sadəcə kişilikdən başqa aydındır. Və bunlar da bu ayələri və bunlar da başqa ayələr var ki, hansı ki o ayədən biridir ki, Ulaqə kətəbəlləhu fi qlubum əl -imə. İkinci, inna Allah illə mən uqrihə və qəlb unutma, önüm bilimə və dördü beşinci, qətəm Allah ələ qulubihim. Görürsən ki, bu iki ay, birinci, ikinci ailədə onlar Allah s.ə.vənin günahları bağışlamasını iddia edirlər. Və həqdəndə bundan şəhək şübhə yoxdur ki, Allah s.ə.vənin günahları bağışləndir. Yəni, şirkdən başı günahları bağışlayan Allah s.ə.vədir. Və həqdəndə, insand əgər... Əgir ibadət əhli etsə, hansısa bir böyük günahlardan, e, böyük günahlar eləyənsə, insan Allah sonuna rəhmətdən üzrə öndərməlidir ki, mən zinə eləyirəm, mənim baxşılmaz, mən mənim arası eləyəməni əksinə, insan Allah sonuna rəhmətdən üzrə öndərməməlidir, əksinə, ibadətlərin çoxulmalı, tövbə eləməlidir. Və o qalın üç sayıda isə bunlar istifat edirlər ki, iman qəlibdə olandır. Bir o kəsək ki, Allah sonuna onları neyədir? Kətəb onların gəlməyində nədir? İmanı yazsız. Yəni iman hardadır? Yəni qələbədədir. O bir ki, illə mən Ukrayna, onla o kəssək ki, onlar ikrah olundular. Deyək ki, bu ayə də, yəni Ammara, Ammar radiyolarının nazil olan ayədir ki, o zaman ki onun və anasının atasını, yəni hədəliyəndə, o, o deməli onun ata anasının atasını öldürürlər və onun ata anasını İslam birinci şəhidləri sayılır və Ammara dedi ki, peyğəmbəri söy, yəni səni burax bu dəyidənə peyğəmbəri söy bunu buraxırlar. Sonra gəlir Ya Rasulullah, Yəni məni məcbur edə bilə də belə də mən sənə, yəni, artıq söz dedim, siz de, yağmur, bu ayın az olur və mən deyəndə ki, yağmur, sən onu deyəndə nə hiss elirsən? Ya yəni yarası qəlbi mi sağlamat idi? Onda pensimdir ki, yox sənə təsir eləməz. Və onlar gör bu da, bir o kəslər ki, ikrah olundular, ancaq onlar nədir, nədir? nədir? Qəlbləri mutmainə, qəlbləri rahatdır. Yəni iman qəlbdədir. Və deyir ki, xətimə Allahu ala Allah sənə nədir? Onların qəlbini xətm elədi. Əgər, o xətim olan kimlərdir? <coughs> kafir müşriklər Əgər deməli, bunun əksi olarsa müəmmülərin qəlbindən yazılıb, iman yazılıb Deməli, əgər kafirə ə, iman xətm olunmuyubsa yəni onun imansızlıq xətm olunursa ona kafir olunma xətm olunursa bunun əksi nədir? Əksi odur ki deməli, müsəlmana iman yazılıb xətm olub, yəni günahlarla imana heç bir təhsil elməz Və görürsən ki, ailədən islah gətirərək ancaq onların e, dəlil gətirərək onları yönəltməyə nədir? Yönəltmələri həqiqətən də yəni cüzgün deyil. Ancaq sən onların gətirdiyi dəlillər isə çoxdur. Birinci odur ki, e, Peygəmbər deyir ki, "Mən mətə yüşrik billah şeyən daxılənə." Kimdir ölsə və Allah Subhanahu şərik qoşsa, o insan deyir, cəhnnəmə gedər. Rəvdil Məhsud deyir ki, "Və mən dedi, mən dedim ki, əgər kim ölərsə v Allah Subhanahu şərik qoşmasa, Gedir. Düz, İbn Məhsudun sözü bir məhsuddandır, çünki buna məfhumul müxalifə deyirlər, çünki bir var məfhumul məntuq var, bir də məfhumul müxalifə, usufikdə belə bir qayda var, bir var sözün deyilməsini başa düşmək, bir də var onun əksini başa düşmək. Yəni, hədisdə beləcəm deyir ki, mən məhzə yüksik billəhə şeyən dəxilənlə, yəni kim öz Allahusundan şəriq qoşsa nə olar, cəhənəmə gedər, yəni əksi nədir? Əkçi də odur ki, əgər insan ölürsə, şərik qoşmazsa, deməli, yerinədir, yeri cənnətidir, deməli, şərik qoşmazsa, zina şəriklilik deyil ki, oğulluq, araq şəriklilik deyil ki, yalansılıq şəriklilik deyil ki, deməli, o, o cənnətə gedəcək, aydındır və həqiqətdə də budur. Həqiqətən də budur ki, insan əgər ölənsə və insan əgər ə, şirk etməmiş ölərsə, o insanın son yeri cənnətdir. Yəni o cəhənnəmdə əzab çəkəcək müəyyən qədər, yəni haqlı da əzab çəkilməyə, sonra o insan cənnətə gedir. Ancaq bunlar bunu necə necə necə başa düşülər? Yəni təvhid əhli o, şirk eləməyə nə isə elə, nə sənə təsir eləməz. Və görürsən ki, onu düz vahir bu cür, yəni, və hüquma əsasən bucür yəni əhkamlar tətbiq ikinci dəlillər də ki, Peygamberəm buyurur ki, yəni hədis qüçüdür ki, "Ey ibn Ədəm, inne kəru ataytəni biqurabil ardl xataya, sonra ləqitəni la lə atizkə biqurabiha mağfirə." Yəni görsən ki, yəni hədis qüçüdür, Allah sənnəyə ki, biz hədis uzun hədisi Ee, yəni Allah onu deyir ki, ey bənadəm övladı, əgər de, sən mənə qiyamət günü, yəni öləndən sonra mənim dərgahımda, yəni imtahana gələndə və sənin yer göy qədər günahların olduğu halda və sən də mənimlə qarşılaşsan, əgər səndə şirk yoxdursa, şirk yoxsa, yəni sən mənə şirksiz mənimlə qarşılaşmışsansa, onda mən sənə yer göy qədər neyirəm? Məxfurət verirəm. Yəni hədis şeyh hədisidir. Amma bundan istənilməyədi. Yersizdir, düzgündür. Niyə görə? Çünki bunlar hamısı bir yerə cəm eləmək lazımdır və hər bir məsələdə, hər bir məsələ istir imanı məsələsində, istir tofid məsələsində istir küfür məsələsində istir namazın tək olması istir başqa-başqa-başqa məsələlərdə bütün dəlləri cəm eləmək lazımdır ancaq o insanlar ki, görsən ki dərhal özlərdən hökum verirlər Niyə görə? Çünki özündə olan bir şeyə görə. Amma düzgün hökm vermək üçün nə nə lazımdır? Dəliləri bir yerə cəmləmək lazımdır. Və bu hədis etsən, hədislə ki, yəni Allah S.C. dedi ki, "Əgər qulum mənimlə qarşılaşsa və mənə şərik qoşmasa, və çəkdi ki, əgər insan şərik qoşmuyursa, o insanın son yeri nədir? Yəni son yeri, yəni cənnətdir." Yəni, İslamın çıxarış şərtləri var. O şeydir. Yox, da, İslamdan çıxsa da çıxdısa, onda o şeydir? Yox, o artıq küfürdür ki, küfürlə gedir. O, şübət, o, yəni, o artıq küfürlə fərqi nədir ki? Ha, hə, eyni şeydir, çünki e, Alman rəhmələ deyir ki, onunla heç birinin arasında fərqi oldu. Düz, bəzi zalimlər şiçlə küfürlə ayırırlar. Ancaq, şeyh Alman deyir ki, onunla ikisi birdir, niyə görə? Düz ki, e, surəsində ayə var, ha. o zaman ki, o bağa girdi, bağa girdi. Nə dedik ki, orada? O, bağa girəndə, dedi ki, mənim bağım belədir, belədir, belədir, ancaq bağı dağlı, yox, e, kəhv surəsində gələr. Amma onu, o, o, o, o, ayda neyinəmişdir? Yəni, küfr eləmiş, düzdür, amma o da ki, lən bu billə. Yani, e, yok, yani o eylediği küfür olsa da, ama o özü ehtiraf e, edildi ki, ben Allah'a şerik koşum. Neye göre? Çünkü e, e, şerik ne bayağı ki inanmalı ki bunu kimse böyle bir bağı bile kaytarar. Aydınlığı. Yani eylediği küfür olsa da, ama bu da şirkide işledi, ona göre ki şey, halban iş işle küfürü ayırmır. Deyir onlar... Bu ne oldu? Yok, elbette ki, e, küfür. Bu Yox, yəni o, o diilməyi başqa, onun tətbiqi başqa. Yəni o qədər insanlara o qədər söz deyir, o da şey elə deyir. O deməli, hər şirki, küfrü ilə müşlük kağr olur. Bu gəldin. Yox, onu artıq ona hüccət qaldırmaq lazımdır, başa salmaq lazımdır ki, ona tətbiq edə biləsən. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s) o zaman e, Muazibən Cəbəl-i e, Şam'dan, Huzeyfə e, deyirsən, Muazibən Cəbəl-i Şam'dan gələndə Peyğəmbər (s.ə.s) elədi. Peyğəmbər nədir ona? O deyir ki, ya Rasulullah mən gördüm ki oradakilər öz böyülərinə, böyülərinə hürmət üçün bunu səcdə edirlər və mən verə bildim ki, sən buna daha haqlısan. Onda Fəhəmzəm nə dedi? Yəgər Allahdan başqanın səcdə olmağa əmr olsaydı, mən əmr edəlim ki, qadınlar üzərlərinə səcdə edəsinlər. Niyə görə? Çünki o insan, o sahabət rahiliydən elədi onu, aydındır. O, baxma ki, elədiyi onun şirki idi. Çünki Allahdan başqasının səcdə eləmək şirkdi. Cahil, cahil, həsir, Yox cahil, əlbəttə ki, üzürdür. Fəlmən, ona, ona üzür qazandı, nəyə görə? Onun cahilliyindən, bilməliyindən. Həm üçün də burda şirkin üzürlərindən var. Üzürlü olmağı var, onun təhvüli var, o düzgün, elə çalışma ki, təhvül, səhv təhvül eləsin. Çünki o, hamısı onlara üzürdür. Yəni ki, o, dəlili başqa cür başa düşündür. başqa cür başa düşündür. Üzür var, hansıları ki, hüccət qaldırılmıyır. H Və onların dəlillərində də bir odur ki, Peyğəmbər s.ə.v Denizalan buyurur ki, Allahımma təbit qalib ələ diniq. Yəni, Peyhəməsəm deyir ki, Allahımma mənim qəlbim özündə sabit eləyir. Burada Peyhəməsəm demədi, Allahım mənim dillə deməyimi, əməlləri, bədən üzrə əməl eləyimi. Peyhəməsəm nə dedi ki, Allahım mənim Qəlbimin dinini də sabit elə, aydındır və bu cür dərlər, başqa dərlər də var ki, Peyğəmbər səhəm o zamanki cariyyədən sorsanır ki, Allah haradadır, dedi ki, Allah şəmadadır, nə dedi onda ona, dedi onu azad elə, o də həqiqətən də müəmindir, o nə namaz qılı, nə oruç aydındır, yəni bu zahiri dərləri götürürlər və da belə istilal edirlər ki, yəni bu, bu müəmminlik, yəni təhcə dinlə demək və yaxud da qəlbdən ehtiqat edilmək bəs edər, əməllər olmasınlar. Hansında murciət el-fuqahlardır. Yəni Abu Hanifəndə dəlilləri var. Hansı ki, yəni biz keçəndə ki, onların da dəlillərindən bir odur ki, onlar deyirlər ki, iman iman əməldən ayrı bir -ayr şeydir. Hərdən deyir iman qalxır, ima, əməl qalxır, amma insana iman qalmır. Və o zaman, o zaman sən demirsən ki, sən demirsən ki, o insan imaməndir. Sən sən ki, o insan mömindir. Məsələn deyir ki, qadın. Qadın deyir ailə xəstəliyinə namaz Oruc, oramaz oru namaz qılmır, oruçdur. Aydındır? Həmin vaxtda onlar əməl qaqır qaqmır. Ondan ki, mən qaqmır. İbə e, e, e, e, Əbū Hanifə nəzərlərindən biri budur ki, yəni iman əməl qaqır amma iman qaqmı aidəndə, yəni bu nə deməkdir? Deməkdir ki, bunlar ayrı-ayrı -ayr şeydir, aydındır. Ancaq burada düzdür, düzü nə idi ki, o əməl olunan qaqır hancə bir üzürlü səbəbdən. O da ki, onun ailəxəsen tutmamasıdır. Necə misafirin o səfərə çıxan vaxtı oruç tutmamasına. Ona o demək onun əməl qaqsı. O deməkdir ki, hansı səbəbdə ona üzrü verild, üzrü qazandırıldı, o aydındır. inşallah gələndə də inşallah bu murəqəbə ألا لنتأل لنا رأس لنا تنسى جيد وإذن الله بليك وصل على محمد وعلى المحمد